I dag skal vi tale om begrebet den dybe stat. Prøv at høre, det ved jeg ikke en skid om, men jeg har heldigvis allieret mig med noget af en ekspert, Rikke Peters, som er lektor på UCL Erhvervsakademi, og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks national lexikon. Hej Rikke, velkommen til. Tusind tak skal du have. Nå, men Rikke, jeg har jo et problem, fordi jeg skal ja. lave en opgave om begrebet den dybe stat. hvor hvor du heldig? Ja. Det er mega fedt Jeg ved bag. ikke, om jeg er heldig, at det skal <laughs> laves, men, men jeg vil rigtig gerne have din hjælp til netop med den her opgave okay. her. Okay. Så jeg vil bare gerne starte med at spørge dig, hvor stammer det her begreb fra? Hvad er den dybe stat? Øh, altså begrebet, det stammer fra USA. Yeah. Det er ikke et begreb, der er så gammelt igen. Det er Nej. kun tilbage fra ca. 2016 til 2017. Yeah. Men øh, hele den der øh, hvad skal man sige, konspirationsteori, der ligger bag den dybe stat, er selvfølgelig ældre mm. end 2016. Yeah. Og det er jo fordi, at øh, der var en bestemt person, som begyndte at bruge det her begreb omkring... Hvad er det for en bestemt person? Det er selvfølgelig Donald Trump. Donald Trump. Så begrebet er jo blevet knyttet til hele hans øh, præsidentperiode og yeah. præsidentkampagne. Så det er jo faktisk på mange måder ham, der lancerede begrebet. Man kan sige, han har ikke skabt begrebet, men han har i den grad formået at udnytte det strategisk som en del af hele hans måde at være præsident på. På en måde kan man sige, at det er faktisk lidt af det begreb, der har været med til at forklare hans succes som præsident. Bum, det er jo kortet ja. ned. Ja, den vil... dybe stat er Trump. Donald Trump. Nej, det kan man ikke sige. Altså, okay. men, det er faktisk øh, et begreb, som Donald Trump har sat sig for øh, at bekæmpe, mens han har været præsident. Så han har gået imod den dybe stat og har prøvet hele tiden at bevise, at der er sådan noget som en dyb stat. Og hvad er en dyb stat? Ja, altså øh, den dybe stat er sådan en form for konspirationsteoretisk forestilling om, at der er nogle politikere og magtfulde personer i samfundet, som i virkeligheden træffer alle de væsentlige beslutninger, der foregår i landet, udenom det, hvad skal vi sige, det rigtige politiske system, altså udenom Folketinget, udenom regeringen, okay. udenom alt det, der foregår ind på Christiansborg, eller det vil så i USA sige, udenom kongressen og udenom repræsentanternes hus. Så en det. hemmelig lille ja. gruppe af magtfulde mennesker, ja, der træffer faktisk alle beslutninger. Ja. Okay, og det vil Donald Trump bekæmpe? Det, er, det har Donald Trump sat sig for at bekæmpe, ja. Okay. Hvad, hvad, hvad, altså, hvis man så skal snakke om den dybe stat, hvordan ved man det rigtigt? At det findes en, en, en gruppe af mennesker, der ligesom gør det her? Jamen, det er jo det, der ligesom altid er problemet med sådan en konspirationsteori eller sammensværvelsesteori. Ja. Det ved man jo faktisk ikke. Men man kan jo sige, at øh, der er jo et eller andet omkring det der, den måde, som moderne stater fungerer på som er lidt kompliceret, men det handler jo om, at øh, moderne stater for at kunne fungere, jo har et kæmpe stort magtapparat. Altså ud over det, vi kender som dem, der har magten, altså helt åbenlyst, de politikere, der er valgt, og regeringen, ja, alle dem, vi kender og kan sætte navn ja. på, så består en stat jo også altid af sådan nogle, vi kan kalde dem dybe institutioner, ja. som i virkeligheden er lidt usynlige, men det er jo sådan noget som efterretningstjenester, eksperter, rådgiver, dommer, diplomater, og og så, videre og så videre, som jo sådan er bag kulisserne, og på mange måder er jo dem, der gør, at hele staten kommer til at fungere, og det hele, det glider. Det, der så er Trumps øh, pointe, det han så gik ind og sagde, det var, i virkeligheden, i virkeligheden, så er det dem over i Washington, som regerer det hele, og som bestemmer og beslutter alt, hvad der sker i det her land, udenom befolkningen, og befolkningen kan ikke kontrollere dem, og vi ved ikke, hvad de render og laver. Så det var hele hans vrede mod det, han kaldt systemet i Washington, som han anklagede for at Men siger sådan... han så, at han selv ikke har nogen magt? Øh, nej, men det er jo det, der er vanvittigt interessant. Så har han nu sådan set selv stillet sig på folkets side som den præsident, der faktisk vil redde folket fra, eller kunne afsløre det her bedrag ved den dybe stat, og mm. afsætte den dybe stat, og, og tage magten tilbage til befolkningen, eller tage magten tilbage til de institutioner, hvor man kan gennemskue, hvad det er, der foregår i, i det politiske spil. Okay, så den dybe stat er simpelthen alle de ting, der er rundt om det, vi ved. Yeah. Altså det er for eksempel dem der Dommerne i landsretten yeah. Eller efterretningstjenesten som du selv nævnte yeah. Yeah. Alle de her institutioner yeah. Som ikke nødvendigvis er noget, vi tænker over til daglig, at det er dem der styrer det. Ja, lige præcis. Okay, så ja. Christiansborg ja. er faktisk bare en lille brik i et større skakspil. Ja, det kan man sige. Ja. Mener i hvert fald uh, Trump, Donald Trump med den dybe stat. Ja, men altså, og på den måde har han det jo ikke, fordi han er sådan, at det er fuldstændig forkert, fordi det er jo rigtigt nok, at det er jo den måde moderne mm. stater fungerer på. At det er det her rim, kæmpe, kæmpe store, hvad skal man sige, de her usynlige institutioner, der får det hele til at glide. Men, men det er jo han så jo går ind og og, øh, og anklager dem for det altså, at de har faktisk taget magten. Det politiske system, som vi kender det, og som vi tror har magten, det har det faktisk ikke mere. Det er, alle de her, det er den her stat i staten, mm. øh, hvor han så går ind og siger, der er noget rødent i staten, mm. kære venner. Måske er der nogen af jer, der kan huske, at han også hele tiden brugte det der udtryk, udtryk om, at han ville ind og drain the swamp, altså han ville ind, mm. ind og dræne sumpen. Altså mm. den her sump af alle de her øh, organer og personer, der sad her i den dybe stat, dem ville han ind og altså, udluge det der rødenskab. Okay, spændende. ja hvorfor er det vigtigt så at lære om det her med en dybstat? Fordi for mig lyder det som om, det er en eller anden konspirationsteori. Ja, altså, men det er det jo også fordi, at som jeg var inde på helt indledningsvis, så tror jeg godt, man kan sige, at det, at han har øh, født den her retorik omkring deep state, har faktisk været med til at skaffe ham magten. Det har faktisk været det, der gjorde, at han kunne overbevise så mange vælgere, fordi der var så faktisk også senere undersøgelser i USA fra 2018, som viste, at op mod tre fjerdedele, altså op mod 75 procent af den amerikanske befolkning, var faktisk overbevist om, eller i hvert fald havde en formodning om, at der godt kunne være sådan noget som en dyb stat. Så han har faktisk fået rigtig mange mennesker til at tro på den her konspirationsteori. Ja. Så det skylder ham jo egentlig lidt magten, at han altså, eller det er jo faktisk det der, der gjorde, at han fik magten, ikke at han kunne overbevise så mange mennesker om det her. Okay, selvom det er et meget nyt begreb, det her, er ja. der så et vendepunkt i det her? Er der et sted, hvor man tænker, at lige der, der begyndte at gå forhold for, for folk, hvad det her begreb egentlig handler om? Ja, men det tror jeg har været på det her tidspunkt omkring 2016-2017, hvor Trump jo kommer til magten. Ja. Fordi der kan man faktisk se det lidt som en tendens, der breder sig ud over resten af den vestlige verden i form af sådan en, en mistillid til staten og til myndighederne og en utilfredshed med alle de her institutioner. Nogle går også ind og kalder det anti eller anti eller anti-institutionalister. Altså der er sådan en trend, i hvert fald i dele af det politiske system også, som går ind og vil forsøge at tiltrække vælgere på, ligesom Trump, og stille sig imod de her tendenser i staten. Så hvis jeg forstår det rigtigt, ja. så er det her et begreb, der går i forlængelse af den her politiske korrekthed, som jo handler om, at man skal sige det rigtige og sådan noget, som Trump går imod. Trump siger jo, at det var det, han kæmpede imod. Det var vel, at han, han vil ikke have, at man måtte kalde lige, hvad man vil, og ytringsfrihed var det vigtigste og alle de her ting. Så går det her i forlængelse af det. Ja det, ja, det kan man på en måde godt sige, fordi man kan i hvert fald sige, at de politiske partier, og det er ud over Trump, så er det jo typisk sådan nogen også som Tea party bevægelsen i USA, der også har været store, altså hele højrefløjen i USA mm -hmm. på det her begreb, altså Trumpister generelt, hvis vi må kalde dem det, ikke? Mm -hmm. så har det været dele af Brexit-bevægelsen i England. Det er de der meget EU-kritiske partier rundt omkring i Europa, for eksempel Alternative for Deutschland ned i Tyskland. noget. Ja, den nogle. kender jeg ikke. Jeg Ej, det er også lige meget, men det er ikke. de her sådan meget ultra ja. øh, anti ja. store partier. Nogle vil kalde dem populistiske højrefløjspartier rundt omkring. Det er de her bevægelser... Man kan ved, ikke lide myndighederne. Det er de, de, ja. de partier, der, ja. der ikke kan lide de ja. her autoriteter. Ja, det kan du godt sige. Ja her. Øh, hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse, så? Øhm, Om ja, den dybe stat? Ja, altså det vigtigste, du skal selvfølgelig have med, det er, at øh, man kan sige, det var egentlig ikke Trump, der opfandt det her fænomen, eller den her tro på den dybe stat. Mm. Det går længere tilbage, men man kan i den grad sige, at, at den måde, han brugte øh, deep state-retorikken øh, på, var faktisk var med til, hvad jeg øh, vurderer og skaffe ham præsidentposten. Åh, oh, okay. Det er jo en helt breaking, det er så at sige, at... At det, begrebet er altså ældre. Hvor, hvor er det fra, det her begreb? Jamen, det stammer sådan set helt tilbage fra øh, de moderne staters øh, opståen. Øh, hvor folk har været i tvivl om, hvad, hvem der egentlig styrer. Hvad. Ja, lige præcis. Mm -hmm. og, og de moderne demokratiske staters opståen tilbage fra slutningen af 1700-tallet og op igennem 1800-tallet. Så det er meget gammelt, at man har været angst for de her andre institutioner i, skal, I staten, og om de vil tage magten. Okay. Ja. Og så har Trump altså valgt at tage det her begreb til sig. Ja. Og så har han udnyttet det for at blive præsident Ja, det kan du godt i USA. sige. Ja. Ja. En anden ting. Ja, øhm, ja så er det det her med, at det jo ikke kun er et begreb, som er vigtigt for USA's politik, ja. Donald Trump, men at det er også er noget, vi ser i andre lande, også i Danmark og Europa, så altså, den her tendens mm. til at, være, hvad skal vi sige, at have en mistillid til staten og en frygt for staten og en utilfredshed med staten og myndighederne og de institutioner, der er i staten. Ja. Er det sundt at stille spørgsmålstegn ved det? Ved staten og hvad, alle de her ting? Ja, og det er jo det sjove ved det her, at mm. øh, det er jo faktisk ikke, man kan jo ikke nødvendigvis sige, at det at stille spørgsmål og det at være kritisk over for, hvad der foregår i staten, det er jo ikke at, at, at have en konspirationsteori. Mm. Men man kan sige, at den måde, som Trump han bevidst har lavet det som en anklage mod bestemte personer, som var en del af det her, som var ved at skabe en stat i staten, så er vi ved at være over på det der spektrum, hvor jamen, så er det nok tale om en konspirationsteori. Spændende. Og ja. en sidste ting måske til min øhm, Ja, det sidste det hænger sammen med det her omkring konspirationsteorierne fordi øh, lige præcis som du siger jamen så er det jo ikke nødvendigvis øh, forkert at være kritisk over for hmm, hvad foregår der egentlig i en stat og hvem har egentlig magten i en stat. Øh, det synes jeg der er sådan noget vi alle sammen skal stille spørgsmål ved men der er jo en risiko for at når man begynder at anklage nogle bestemte personer eller organisationer så er der jo en risiko for at det kan sådan, glide over i at blive øh, konspirationsteorier så det skal man være opmærksom på den der glidning, der ligger i begrebet om deep state. Ja, hvordan man bruger den i, i hvilken sammenhæng, ja, man bruger ja, begrebet. Præcis. Ja. Spændende. Ja. Rikke, er der mere, vi mangler at komme ind på? Øh, tror du ikke, vi har været det hele igen? Jeg tror, jeg har vi har været det hele igen. På... Ja, det nu. Rikke, det er dig, der, der styrer det. Jeg er bare lytter. Tak. Jeg har fået vildt meget til min fremlæggelse i hvert fald, og jeg håber også at jer derude, I har fået til jeres. Husk, at I altid kan kontakte mig med emner og andre ting, i hvert fald på min Instagram Markus Eklund, og så skal I høre hvis I vil vide mere, så er I velkommen til at gå ind på leks.dk, hvor at har skrevet alle de her fantastiske artikler. Vi snakkes ved.